من یشکر من یشکر انا یشکر ابا کلمات انما یشکر دا فائدین فضائل و من کا یشکر یشکر ان الله علیم لیشکروا طاعاتهم و یحمدوا ربهم لقمان صاحب صغب ته او حكمت ستوئی او انشکر لله ده شکر مطلب سره او خودتا ده بیان صده پارکه لقمان صاحب یولی مشهور شخصیت بزرگ تیر شوئی محضرت عیوب علیہ السلام فراوید یاد ترور زوری وزین عالمان و دا داود سلام السلام زمانے پور جنگو خلو انجد عمر ورکر عام علماء پہ دینی چھو پیغمبرنو خلو ناشنا عاقل اخیار و حکیل پیدا کر بانا با اکثر تفاصیلون معلومی ہی چھو غلام دے حبشی غلامو برن نطور طوز چھو کامت میں ہوئی نو شکل ایضا ایتونه او تناسنه اوvarphiتیه په پات ورکنه یوازې ورته چاوی را سین نه شکل له تو ورده هی په خالق تیراز کې یو مخلوق په خپل دې تیرا دی هغه نه پات وسه انکه په ماي تیراز نه زماده نه تو ده پاک ما شنو کروا ما دنیا بوله ټنو مسایل بهมายمن سداود عليه السلام پیغمبر ته دا او څنګه نو وي ده پاک حکمت ور کړې حکمت حکمت کوئی او خیار کیا تا فهم تا او علم دا اسرار دا دین دا حکمت آگئی دا اخیارتیا خبرو تا وئی چاہا هر آقل اخیار سریچی پسو چکی نمینی دا مسیحق جاکے او اخطل خبرو حکمت وئی حضرتان عز رحمت اللہ علیہ وئی علم او پاغی عمل کو دا حکمت خدو او اما حکمت ورکر یہ تفسیر کیلئی کی په تا اختیار له چې پیغمبر موري د هغه چې د حکم او حکمت ته ده دې خدای کفقمین وثار چشن حکم له اختیار راکېنم پیغمبر باندې نه حکمت نه تخت ساتي چې به دا تاسو کړي چې پیغمبر موري د صحا نکره یې کما وسه یې نه او که خدا پاک بغیر اختیار را کړی چې حکم را لګوي چې بسما په نمبر کړی مې د په ټول ذمہ دارۍ کې کارونه د مات په نظامات کاروتې زموږ په سره وشت مې د اختیار ته خبر اقدام کړی دا د اختیار خبره خلکو ته ته سنن او سری ورطرو دا تسینگا او خیاره تسکه نیتا ماسرگوڑی چیرلی یو زینسرونه تا دا استاد دنیا خلق را دی استا خبرتای غو جیخی تا قصرینه ویم کنه زا گو چنیم گوڑی چیرلی نیتا خبرتای نیتا او خبر و عمل کن نیو دروغ نیم بشتیانه نن دا چې په زول خبرو مزان ساتو ما نو ښه پیاوړی دی یو بل مو خاطره چا ته پوسکو نیته له دا حکمت او ښار کې تاسو باندې کړو دې په اوسه همرو اونده امیشه ساتو نن په دې کې درین ده فضل و قارون و خبر و نظام ساتم سلو و رفتا ملما اجرد کو. حفاظت کون شپجن ده خل شرامگار نظام حفاظت کون مو بنیادی تحالان رجل قناعت کون علا در زبان امیتی خواهی ونو آمو خلق الاطاق چه صریح او خلال دیزق پاندی صبر که او نظر اخ کرتا ساتی عباسو خبرو که حسن آخر عباسو خبرو که در دنیا خیر بناوی دا در آخیرات در عباس خبروی نو دنیا تیسا خیرشتا صدتی جارت خبروی نوید زمداری خبرلی مچکا سرے تعلقی انکی دا اخی ربنی دا ٹھولا بس خبرلی انکی دواندی دا اپا بخیار ساتھ دوبان اخذیخ اخذیخ اخیار ساتھ حد دو دا قران شریف ورد اکسی کتاب تاییو دا قران شریف دا دو بیان کی مونتی آوئی مون سر اخلو دور احسان کروئی کله پاکان خلق بیان غراته کله پاکان سینه یی اختلاف ولات تل <سؤال> امه طه تل قومه دا منفرق ده انسان ک هر راتنه په پکم بس دا ری نتیجې ما تخوذلو د چې چار لغه پاکان خبره مننه دا ټول دنیا کې مزات ورکره و آخرت کې شالیت لا پاتره اچھا څنګه دنیا کې سپیری آخرت لا د بندر نو قدرت د حکیم صاحب د خبر بیان کې چې زیته نصيحت کړه. دغه بیان په عصت منتخب مونږه اورئ. مونږان کې پیدا کې. دغه هغه د لقمانه حکما. لې شکه ورکو نه مونږ لقمانه حکیم صاحب ورتمویح وقلنا ما مقبر ده انا شکر لی چه تا دی نیمت زمان شکر داکا چه تا تا مدار دی ما داو معنا دا زی ما دا. دا چه دا انا شکر خدق دا حکمتنا منبر کرو لکمان حکم حکمت انا شکر لی چه زمان دا شکر داکا و دا غا حکمت تی حکمت دی تو ایسی پتخ پیدا نعمت شکر آدھا شکر مانا حق آدھا کی زلکی احکرام و تعظیم راولی خدا داستہ احسانوں کا رمد اکدانو اندسو ما دا حکمت دا انشکر لی دا بیان با حکمت انشکر لی شکر آدھا و دا اومن یشکور پس شکر د په دې نه مه ته ادا جاي عین مه یشکور لنهفه د دې شکر ادا کړی د فائدې د خپل ځان لپاره فائدې ته تر شکر ادا کې پریت هڅه پیدا نشته تا ته پیدا دار دې دغه په خاطر او اخرت بکې دمدن ډیر ثواب درګ د دن دنیا ولې مخښت کیه اخرت او و من کفر او تشکرانه شکر وکړه د خپل نعمت اس پرکو فإن الله غني عن خرق به caravanسان شکر که منت دا تقبل ټول عمر ده خدای سنا سی فتوی ته او خنې پر پختو ده سنا او د سیفت لايقه ټول وخت ته دکنه کوي نو جزو شبوی لحبان حکم سے قل زیتا وحوی ایجیو دعوی نید وعز او دنسیحت وح انی زیت او دنسیحت تشکل ری یا قل ایدات شرک باللہ یا بچی شرک مکہ و پخده یا صلوخ کل تعلیمات پر دا کی دوسرا تعلیم ہوئی جن دا امان سرا درین دا معاشر سرا و او بڈیم یونم د دو د داکی دی دی عمل دی دا معاشر دی دا اخلاق دا یده هر یو حصی یو یو دسر خبر زکر دا این شرق مکاو پاکی درکی دا شرق دی جو مشتر شرق دیتا شرق دیتا ہوئے ستا ذات شرکو گانے دل ازاد یا قبر خاص صفت کے یا دا قدر پکاروں کے یاد اقبیت آئے بابت ذات کے دا چھت وقت دایانا او دریننے او ستاق دا چھتے عالم غیب دے دا مقتول جہان مختار کل لے قابر آلال دی تے دا بل شیم گونے ہر سو چھوکا درین اکارونے دی غیبی ریز ارز ارز ارسان دے با انہوں اور ان کے دے مرزون اکھا ان کے دے اولاد اور کھون کے دے تدای منصب کی سلام پای عبادت کے سید دبل چاہتا ہوں کہ رکو بل چاہتا ہوں کہ منہ بل چاہتا ہوں حج بل چاہتا پنوں کہ دا شرک تہ نو خدای پانچ سرا بازار کې شریکول خدای پانچ سرا پسفک کې سو شریکول خدای پانچ سرا کارو کې سر سو شریکول او پر پاسالوا عبادت کې سو شریکول بیت شرک وے شرک اغا ناقابل مافی جرم نا هر قسم گنا بخی شرک نه بخی شرک نه زیل شیست دا شرک یاونی سات در تخیم پر دو دو دنیا کی داسی خبری چې او انسان اغا نو برداشت کر او خوزی سلویخ چاہتا دا سات در تر بالبچی ترولی نسان و خمین و محبتیوی نبی خضی پیسین کلا زیاتی ولگی کلا جامع والی کلا لوخی لرگیماتی کلا انگل خراپی کلا تور کی جنگل جنگو کی خار دو پر تکر خدا هر سو برداشت کے خارم چیو پیار دی. خدا اکپلا خضی دبل سریس رملاس تولی دلتا کھاک مداز دا برداشت کے شیر کتا د شیر دا زوجیت تعلق دا خز او خاون تعلق دا سبی چیتا یا سنی دا خفل خفل پباراکی نم برباش کی چیتا تعلق تی بلچا سرو کی زمان تو موجود اگے دا کشان دا خویتا کودا محبتا کودا کودا کودا کودا کودا بندگی ننی غلاو کنننی جواری کنننی گلنواتی کنننی باوکن او کدی انسان سجدہ بلچا تولا گولا نې به پر او غو نه شرک باندې خدا ته داسه ښه پکیږي ده غنا کار دې په هېجروب دی تعلق د عبدیت د بنده خدا ته دبل چا سره برداشت کوي نه کوي او خان چې د قزیدا خذت په پدې ته تعلق پمتابه برداشت نو ورته نه تو شرک نه بچي غو رشرکونه کې ان شِرْكَ لَا ظُلْمٌ عَزِيم شِرْك بے اندازو ظلم ظلم یا اسیس پا محل کے استعمال داتا خدیس سر علی زیادتو خدیس سر شرکی مخلوق خدیس سر برابری دیش ازاق کیا پا صفت کیا پا کار خدیس قضمن دل اقمان حکیم سیب کی تحقل راق یا گوی ووسین الانسان دو دا پلار چې لخمان چې دې زی ته نسیت کوي نو دا دې زی خاو مزیت وي ته د مور پلار که ماته خی پایګه پلار او دې خبره دې خدا په الله <سؤال> اجازه <سؤال> د هم د ننبه اخیته شیخ خدای پهات نه پخای ځکه شرک د په حقیقت نه خدای د مور پلار حقوق نه پرمانه نه که شیر کله نه نه دا جوړون دی نو درې په تاټوي چې دا مور پلار فرډیر مې خاط ته آ خبره مې خبره و چې دي کې چې اگر تلفون تا وې تمور پلار په خپل تا توي چې ګوت پرستي خيار کوا شیر پوکا یاد اده ای قبر نزیو خواه اون دیو چې ندیتی بینو مانه در داسی جرم لی که ماری تاوان در بانی ده موپلار دواجی نراشن و خیر ده که در تا دویی چی ده خز تلاحک نومی تلاحک که در تا دویی چی ده دوکان پریده همی پریده که در تا دویی چی ده که شرک پنک نکټه لا په صبر شي چې یا د کومه غلطه خبرو وکړه کلمه پلا په شیطان په خپل مخه ری دي طرف د بقدي عدم تګوره چې کشرک در تلې منی بنه په جنګور طرفه طاقه طریقته نکټه په دې لري ها و اوست الانسان علی دی نو انسان په دمر پلا په دې حکم نه ته تعبیر به روسیتو دا وجېب ډېر محترم زوی خبرې ته راکې یو سلیمړي بچو غره تاسو ته دا ووصیت کو دا زمما ووصیت نه ووصیت ډېر اهم خبرې ته اهم حکم موستېمن مو انسان او والدین نو ووصیت انسان ته نو مور پلار ته خوب لا ته د زیاتیا کې زکا اولاد کریتا دوی محددتی اولاد تاوی دا مورت لارتا داکی حملت اومدو داوانی که مورت لارت در داوانی دیز بی حق لاری زکا حملت اومدو وحنن علا وحنن مور دی دارکل دی تخیطا دا پاسا دا کمزوره یعنی دا کمزورو سره دی دارکل دی تخیطا امید مې چې چې د سکه په اوږدي یا تیږي د خزه کمزوري دی تی خزه به ګرځې دي شي تکلیفي دردونه ورکه نو موږ به په حقیقت ګرځولې نه هم نه haste واحنا نعل الرحمن ما عبدوکنا لا د تکلیف سره به ګرځولې دایوا وفسالهو فی عامه اده دې نه پرګړې کوم طالب یعنی ڈاو کالو پوری بیتی دا ارکولو دا اگران خدمت باہر کرو خسم دی دا اصحاد و مچیازو پا تولے کی آدھا بندرو نیسا را بپلار شکو کی دی بچی سا آچه بچی بانی در دا تکلیف او اٹولش پہ گردی دا بپلارو کی شکوار کرو نای غیقی کینو لی از اسماتی ملتا کیو دا خدم اوی چیس کی هغه پلان اړتیا او د اسماټو کګوربی لهجه موږ خدمت زیاتې د دې وایو دا مور حق مو یات هغه پلان مرسته راکېږي نو ځکه به خپل <سؤال> پلان وښیرکې اې شکر دې غماشکره دا کوا والوالیکو د مور حق نیل ای که شکر د عبادت په اصل کې باندې په وان جا باکا اګه د امر پلا پتا کوشش وکي الا ان تشریک ديما نه ستګل نه چې شریکو غره ما سارا هغه شي جنیشت د دې باندې په شرک ستا سائن دته شریک ستا اگر چې د دا د شرک په اس خبره نشته کومور پلا ار در باندې کوشش وکي چې شریک ما سارا غظ غشي وکتک بی اعلان فینشتے تعالی اعلان ما په شرکت ځکه شریفستانه په حالات دا راوونکی د موثب خصوصا شرقي خدای اعتنا کوي وروسنه شي جذبات کوي او نشه وصاعدنا ما جنب تیرې د مور پلان سره منی کې د دستور مو د مدنت ان پیرول د دستور دا د اړیکې پیسې د اړخ خرچ خرجات د اړینيای په جن بعده پورکه چې تاسو محتاج یا هو تاسو محتاج نه یې نو خپله تاونه کولای هغه عمر پلان نو ور دي تاسو به کې یخت حکم نه د عمر پلان په حاجېزه حکم نه حقیقت و پتوازو پیش راز موپلار صرف نبو تزور جواب برک رئی نبو سخت خبر صحیح یریگی دا سکت موصاہب همانت دینا معروفہ جنت رو موپلار صرف معروف ما عورفہ فی شرح قسم سی شریعت کی قسم معلوم لی خشتا جند یاد دستور معافق وَتَّبِي سَبِيلَ مَنْ أَنَا وَإِلَيَّا او دبیل تخبرو کی بے روانیا اعجا پسی شاگیرا رجوع کر رماتا پا. میکانا پسی با روانی دبیل تخبرو کی او موفلاتی ارتبشر کا و دبنا خفر کرتا بس اغئی کی خبرم امانا احسان مولا سرکوا دبیل تخبرو کی بچا پسی روانے وَتَّبِي اَوَانَا وَسِيگا سَبِيلَ مَنْ أَنَا بلیجا. انار دار چاپا چې ما مات ای رجولا نانی کانا تسی آرانیح جمعی ری کمارگیو کم بدیتو لک خبر و نتیجه وی واپس کی دل بستا سمات ری تونم بیو کن لما کن تن زبم خبا کن تجکاو سبا دا دا دیا کم دونی چتا سکول کمورک لارسرم خسلو کوری دا غی بدل بخونی کم بدون کوری دا غی بدونی تاخو میانس کی دا لقمان حاکم سے دا خبرو پا میانس کی دا خدیت کلام دی دین دا لقمان حاکم سے مواز اول دا خدیت ازاد دا شئر تبارکیوی چگوری پامکا وشئر مکا دام دا اخی دی خبر ادا چی دا خدیت ازاد بلوی قدرت گانی اولوی علم لے گانی دا علم دمر دی کہ دنیا کی تک نا پک سیس پدیو پاکو کی تک نا علم ندار لکه یو اوردانی چې د بغاټو پمونکي دا نشه صحته قربانسته که برا پردار تناسب معمولې پر دی او د یا یو څیز د اوردانی چې د اسمانو هم په نوري نو دا د ام탄 په دارنگی دون روی قدرت تکی دا اما مولی سید حضوری بیشتی و دق دید روی قدرت آر دق دید روی علم آقید با لارک لہذا دا کلی خضوری بی یا بنایا من خردل ان دوری دوری دانا امریوسیز بی فتا کن کی سکرہ او ف السماوان یا تلا اسمانونو تتزادانوكي او ف الارض یا تزمككي بممي یا تبها اللہ خود اتباو علم اندوها ضرور امشی عام علم دا خود ایلید دلیل دی من دا عام قدرت انداللہ لطیف بیشک خود بارک دینوه بارک نا بارک سیزا فتنالوه خبیر دا پتو سیزونن خداردار دا بحث آیات شدادی په خپل ذات کې به شرک نکړي او د خپل صفاتو نه منني چې د خپل سره خاوین زم مرته عمل کوي عمل کله عمل مين ده دغه ټول د انسان په عملو ځکه عطا حج او رجب دا دکاتو حج پر چاني او رجب د پټه عمل له هغه تنياس کی راضي او یا بنا یا قنصنا یا بچی مون ټک ټک کا مونږ دراو دا استای خو دا کې وو سې دا قاماجا تا انا د تلکه دکی پښان مونږ نه تلکه دکی مونږ یې ته وډاره کوي چې دا چې دغه چې حیران دي چې خداه دې پاتې یا بنا یا کله یا بچی مون ټک ټک کا وا تدا کو ته کوم کا ون ها مين مونګاو او خلک بابا دونه مونږه کا بعده م ایسا لذا مني خپل خو يو فلزان مرتبه بن خيرو وایو چې ابل ما سره خشي ځکه کسري خشي او معاشرت ته له باخي ځای په جامع چیږي زېنه به اجتماعي بختلزام به فکر کوم کې او د مخرو کې خدای دې اصلاح فکر کوم کې یا وحمانی صرف امامتی کئی او دا خروارون کو فکر دا خنرہ نتو با دا تبلیغ والو کی فکر دے چاہید اقلقان دا اصلاح فکرم کئی او دا مخلوق خدا دا اصلاح فکرم کئی یا کنک یا کستبا یا بچی من ٹک ٹک کوا وامر بالمارو حلق تدقو دا وانحان المن کار حلق دا بدون مکا منکوا اچھا صرف تدین منکینو بشمنے بگر تجولی گی څو وی دی شیخ تاګورا څو وی دی خلکو تاګورا خلک پڅي دي وی پڅي خلک څه مه ته وختونه کیدونکو د نړۍ د څو استینجا ندي نه وینو نه ته انکه څه مه ته مونږ نه مناکم څه مه ته موږ اجازه کوي چې ځو د نړۍ د یو د دنيګ د ناور چې څه مه ته خوځه او ټوله پیټې ککړې نام دې وی او تار ریس و می خطل اکتوی دلائق و می ترسا کنسی چلو شا یاو چریه اسواد طلاعا نسی چلو شا زیو طلاعا نسی چلو لا اعنی یا نزامنی و اید بری قطل صوری طلاعا امار که دیست تدیرانا احلاق